Eta Bernadette Urda Zubin, jendea ahangura da lehizen ondoan, enpresabatek zapartatziak egin ondoan. Dinamitaz jauza hazi dute hagia, eta horrek lehizian kalteak egin ditu hegitaka kantolatzen ari dira, lan horiek geldia hazi nahi dituzte. Aztandaren ja iragaiten zen atzo Elizondon, duela bi haste uoldeek egiaz pesta dudan eman aizan zen, eginda eta kahoi bilaldian aipatu dira uolde horiek. Martxuka urruñako kafetegi bat da bainan ere arteleku. Atzo, Martxuka merkatu zuen erriko karriketan aldiuntan, eskualeri osoko hainbat ofizialeak beren eskulanak ekarriak zituzten. Eta aroa, katialien, goizuntan euria. Bai, goizuntan euria. Ulakitzen maiten dituzte, arratsalde eta astiria Ateri izanen direlarik, iguzkiaren ikusteko, mentura okaren dugu iduriz, segun osuan, larno batzu, lekutu, eta biztan dena ez dira horiek arras lekutuko, eta iparaldeko ahizak lagundurik, temperaturak, hoita, jiru, gradoren ingurukak izanen dira bakarrik goren Borroka ahmatuaren egitura logistikoa eta operatiboa desegin dituela jakinarazidu etak hasteundaruntan gara kasetarat igori ageri batean una beraz uhas bat gehiago bakearen alde konfrontazio armatutik konfrontazio demokratikorat pasatu nahi duela dio etak orai egitura tekniko logistikoaren osatzenari dela dio bere agerian Frances eta Español gobernuekin negoziak eta galdeiten ditu lan politikoetarako egitura indaktuko duela ere diakina azten du gatazkaren ondorio guziak gainditzea duela sedea eta hoz ezakzen dituela desahmatzea eta preso eta ieslarien etxeratzea Ni ere banoa kolektiboak jokin aran alderen libratzea galde giten du eta uh, bere gelditzea salatzen du, hostegunean agastatu duten euskal ieslari politikoa uh, osasun ahulean da eta beraz dei egiten du espanol estadoari, bai eta ere frances estadoari, bere eskubideak errespetatuak izan diten. Ni ere banoa kolektiboak elgarreta atzeba bat deitzen du egoerdiuntan, egoerdi terditan antxuxen Bayonako Espainiako konsuladoarearen aitzinian eta hor gutun bat emanen dute konsuladoari eta suprefetari ere zuzendua jokin aran egoera lehen konpontzeko. Urdazubiko herritarrak keskatuak agertu dira joan den leizeetan entzunden leherketaren ondutik. Enpresabatek batek, kisuahia teatzeko, bitonako leherketa bat egindu ikara harrikoa rabotsa izanda eta horrek du preseski, Arrangura haundia sohtu, leherketa horien gelditzeko herriko etxetik bide administratibo guziak abiatuak dira jadanik, hatik egitarek gehiago egin nahi dute, olatzi duate. Egun bat urtazubitar bilduta joan den ostiralean ikusteko zerregin egoera horren entzinean, eta denak ados dira egaiteko lehertze horiek ahalbeza infitek gelditu behar zirela. Lehezen balio kulturala ogoitarazion dotik, duela ogoita irumila urteko astarnak atsemanak izanak baitira horrein di, eta azpimaraturik ere lehertze horiek erriko ondarea direla, informazio eskasa zoartu dira. Santiago Bilares auzapesa present bilkuran esku hartian dituen datuak eman ditu, esplikatu zer bide duen errikoetxeak afera untan baina egitarek gutunak idatzi eta erantzunak itxoin baino urgunago joan nahi dute bereziki prisa ikusten dutelako aste untan berean ez dezaten bigarren zartagailu bat ezagri bi horreneko oztabaidaren ondotik antolatzea erabaki dute zer egin ez dute argi da bilkura horren egiteko iniziatiba hartu duen egitar bat eta aski baikorki da Nik jendaz palderu nahi naktiko bat alde batetik posgarria da jendea prest dago zerbait egiteko ez dakit ze punturaino lortuko dugun ez dugu, gaur izan ziluzio pixkatekin azteaz asko posten ez erritarki izan nik pentsatzen duena da lehen gauza elkartu behar dela eta elkartze horretan erabakia hartu momentuz ez dugu ezka elkartu, gaur izan da alde elkartzena horren esperantza du lehen bailen, gauzak zerbait martzain hartzeko Ez dakit esaten zer izangoen momentu hontan lehen egintza tza edo lehen irten bidea oberen ariaz, baina garbiduan da egiten duguna elkarrekin egin behar, bestela etxean gelditzen bagara garden berren. egita gen artean, ala elgarrekin egiko txarekin, hauza pezat ziren egitarek ez badute ikuspundu bere ukan eman behar zen erantzunaren dako, denek eginalak eginen dituztela seurtatu dute. Haria tehatzeko beraz dinamita baliatu du horrek zapartatzearen egiteko eta lehizearen parte bat ere, handeatu izan da holako egoerak bizi izan dituzten beste egi eta elkarteekin biltzea beraz izanen da urda subitaren lehen urhatxa eta ondotik erabakiko dute zer egiten ahal duten. Ez da trainik treinik eta poweren artean ibiltzen ahal, joan den astean bi treinek elgar biharnoko dangen herrian, aste hundar juntan treina kaldatu dituzte, baina burdin bidian deatuada, hori beharko dute arreinatu, bihar arte pentsatzen da horaino autobusak ibiliko direla jenden karriatzeko. Baztandaren biltzaga pesta edera iragan datzo da Elizondo nalta duela jiru aste neoketsuen hori pentsatuko uoldeen ondorioz pesta antolatzea bera dudan ezagia izan baitzen ere auktaen bainan eginda eta ederki egin usaian bezala bastan eskualdeak biltzen dituen jamo ostehietaik kahuak ibilidira kajiketan azken kahuak Elizondo eriarena eta preseski uoldeak ekarriak idezmasiak ikusgai zitezken horga gainean ezagia zuten argazki erakusketa handi baten bidez gure xokoetan bezala helizondon ere uoldeak espirituak markatu baititu oso, oso itxuzia izan zen, men dena men gauden lekutik dena ora behitiko kalan bueno, izan zen ikera garria urpeana? gehiena bai, gehiena bai da bai, bueno, hemen badire leku desberdina frontoia, behitiko karrika Futbol zelaia, pf, dena, dena denean, denean. Eta jendearen uh, izia? Era, ba, izia, ba, ikaragarria. Ikaragarria, jendea, uretan atazuten zuhiltzailek eta, baina, ikaragarria, ikaragarria. Ura eta loi, kajik aguzietan barna eta gaur egon kasik ezta gehiago uoldearen pasa iauntaz jeuseageri jendearen sustengu eta elkartasuna uoldearen araberakoa izan baita ikaragarria, funtsean eriko etxean loturik banderola bat irakurzen ahaltzen atzo esker mila laguntzeagatik eta atzo, Elizondoko kajoak, gora ipatzen zuen ere izan den erritaren sustengu mogimendu, eder hori. Inde bat, isetxa pala cubo, traktore denak ibilidera edo zen gauz dena garbitzeko. Eta bueno, naiz ondu pizkot besoi, jendeai eskertu bere lana eta gure indugun lana denen artean, besta hau ere bai, zeren orain dela 3 aste izantzen uolda. Beti normali izondo izanda, hemen ahundia delako ezta uzolana horren ikusia, baina herritiketan bai. Eta pues be Desgrazi, ez hau pasatu zen, baina elkartu gara behin goen, Dena garbitzeko eta, pues, hoi izan da Gure aportazioi edo, bueno, bederen juntetu garela iteko Eta zuen horgan markatu duzu, eh? Herri bat gara Hoi oh, da, hoi da, herri bat garela <risa> Aunki handia izen, eta beti ikusten dela ba, Gure aldetik ibiltzen gara, ez? Kuadriak. hemen azkenean ikusten duzu pos, Hemen badirela berrogei urteko batzuk eta gero badire ogeita hiru, ez? Ogei urteko, pues, denak elkartu gara Eta hoi izan da, poillitena Ez agit, helizondo baten dako, El Elkartasunaren pesta beraz bastandajan biltzaka atzo, Elizondona. Eta sute handi bat nafaguako usue aldean, usue eta saan martin unxen ahtian, behatzieun hektara garretan joan dira, laje eta landa, baztehak idor haize azkajas, huiltzaileak neke zarizan dira, jorren itzaltzen eta azkenean atzo kausitu zuten. Alex Angulo, euskal aktorea Hilda Atzo, autoiztripu batean, Fuen Maioren, erri hoxan, logroinotik zarago zarako bidean, aktoreak gidatzen zuen autoa bidetik aterada eta tokian berean Hilda, hiruetan ogoita bat urte zituen filma baten egiterat zoala Hilda beraz bidean, telebista eta zinemako filma ainitzetan ari zanadat. Martxuka merkatuaren bigarren aldia zen, atzo, urunan, herrikoa den Adelaid Darrasp, neska gazteak, te eta kafetegi berezibatideki zuen jaz, eta horrez gainera eskual artisten ataria eta lekua ere da martxuka. Aste Asteundarrian, karikara atera da martxuka bigarren aldikotza, eskualegi osoko hamarnaka ofiziale eta eskolan gile urbildu dira, egonguzian atzo, artister lanunen bigarren Des te do gal de bisi ute diren edo bizitzen alden galdeginginien. Hortaz ez zindabizi ziren uh, gauzak karioak lana haunitz eskatzen du eta osoguti saldu behar e, da jendeak ez du hainbeste kario erosteko gauzari Hortaz ez zindabizi ez Beraz bilan dituzu Bailan, ba, ba, ba. <laughs> <laughs> bai Bai, uh, dut uh, taler bat eta bonde deitzen aldak Bueno, eh, lehen bai baina orain ja, baina bueno, kostatzen da pizka bat baina bai Bai, bai, bai, bai, eh, nik daukat, eh, nire blog Facebook ere bai, eta bueno, eta nire blog da caprichosymas.blogspot.com. Bai, aficionat, e, e, gustat asko gustatzen gaiten gauza bat eta bueno, ba, bi gauza bat ere egin dituzak ere, bai. Bueno, ni kasket arte eta ni kasi eta ba, ondoren ba gustatu izan do zait eta bueno, ba formatu naiz ere bitxigintzan, egin ditut ikastaro berdinak eta eta bueno, ba, nire kasa eta nire kaboz ere pixka bat. Eta zuz ezagotu zenuen martxuka proiektu Ba, sari, sozialen bidez, e, Facebooketik, eta horrela remanazizan, bertan jarri nitun, eta, bueno, proiektu interesgarri eta politeritzen zait, eta artisautza bultzatzeko, eta oixen. Ba, dago handoan nien Ez, denda modu honetan artisautzakoa, ez. Es. Martxuka kafetegi iberesia urruñan da, nahi bali madu zu eueki ezagutu leko hori, internet gunea badu Baigoriko arzain xakur xapelketazen atzo, Marcel Huald lehen aterada etxe xakurarekin, bigarren Albert Huald argirekin, eta hirugarren Jose Joretz gaita xakurarekin. Marcel eta Albert Huald dira beraz joanen oñatiko munduko xapelketarat, iparaldearen izenean, eta han izanen da ere jampolihiken itxasuaka hau jasko oniatiko xapelduna. Eta larumbatean bidarrain basen mendi maratoia gizonetan jasko irabazlibera Christopher Mura Hau kanarietarik dina marka berria ezagidu, lauren Hamasazpi Minota, bigaren Pierre Bustingori Lagesorotaka, eta hidugaren Claude Eskotz Isartaka, emazteetan lehen Claire Dubes Arbonakoa, eta bigaren Karol Mendi Lahatxu hau Hiriburutaka. Eta pilotan donibane garazin garateniana txaldehuntan bostonetan ariko dire alde batetik elgar eta bone beltsa bestetik monzondax eta salduber.